Elhamdülillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma yassir li amri wa shrah li sadri wa ahli l-uqradah min lisani yaftahu qouli. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na ma lam tana inka antal hakim. Her şeyden önce Allahu Teala'nın nimetlerine şükretmek lazımdır. Bak Qul nə qədər soğuk Allah Subhanı neymətdəni şükür etsə, Allah Subhanıqla ona olan neymətini bir daha da artırar. Həqiqdən də Allah Subhanı neymətləri qulun üzərin hədsizdir. Bu gün biz bu cür neymətəyir, Allah Subhanıqla həmd etməli, şükür etməli ki, Allah Subhan bizim üçün bunu hasanlaşdırıq, biz yığışırıq Allah Subhanıqla şəriyyətini öyrənib-öyrədə bilirik və bunun üçün biz Allah Subhanıqla həmd dolayırıq və eyni zamanda Dolayıca, evi ev onlar zəqləsin, Allah qand olsun inşallah səhv ev əhlinimizi hiss eləsin. Onları xətdən daladan uzaq eləsin. Allah qand da bu məclisimizi, məclisimizi daha da faydalı, səmərəli məclislərdən etsin. Amin. Və biz Allah həm də olsun ki, artıq yəni 40-cı hədisdəyik. Və bu hədis İbnə Mərcalan həsrə gəlir ki, Əhəbə Rasulullahə sallallahu alayhi və səlləm dedi: "Siz dünyada kənnə qərib, və ya səbil Və kən İbn Ömər deyir: "İdə əmsidə fəlatun bədir Və əsbəxdə fələ təndədir əlməsə, və xud min səhət qəli maradik və min həyət qəli rəval-i buxar. İbn-Əmər radiyallahu anh, ki, bir gün Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm mənim çiynlərindən tutub edib. Dünyada elə ol ki, eləbisən qaribsən, qayaqdə ki, ötüb kesənsən. Və İbn-Əmər radiyallahu anh həmşəyə deyədir ki, əgər gecələdinsə səhəri gözləmə, əgər səhərlərdirsə, yəni səhərə qədər və axşama gözləmə və özünün sağlamlığından, sağlamlığından xəstəliyin üçün istifadə et və həyatındansa ölümün üçün istifadə et. Əlbəttə bu İmam Buxarı Rəhməhullah yəni, bunu rəvayət etmişdir. Və bu hədis ümumiyyətlə e, məşhur, yəni hədislərdənli və hədisin səhliyində heç bir şey şübhə yoxdur. Sizə İmam Buxarı Rəhməhullah rəvayət etmişdir. Və hədsin tərcüməsindən göründüyü kimi, yəni hə, hədsin məzmunu, mətni, birbaşa olar Peyğəmbər s.ə.v-in bu ümmətə dünyada, yəni zahid olmaqlarına olan təqsiyyəsidir. Və əgər biz baxsaya görsək, Peyğəmbər s.ə.v-in e, təvət üsullarına və üsullarına biri bu idi ki, Peyğəmbər e, s.ə.v-in bir sözü, e, fikrini, rəyini kiməsə tatdırmaq istəyəsə, yəni həmən adamın diqqətli olmasını ötürək ki, ona əllə işarə edəkdir və həqiqətən sünnələn göstərildi. Və də ki, ona sual formasında xitab elədi. Ha burada, burada Peyğəmbər s.ə.s İbn Əmr radiyallahu məs ki, nələ, ona bu sözləməsi artıq bu sözü birbaşa ona İbn Əmr radiyallahu məa birbaşa nəsfət kimi, yəni tövsiət etmişdir. Və biz bu hədisdə qeyd olunur kimi Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin dünyada, yəni zahid olmağa, yəni möminləri, müsəlmanları, yəni zahid yəni olmağa sağırmasının tövsiyyəsini birbaşa görürük və eyni zamanda bütün Peyğəmbərlərin və onların davamçılarının tövsiyyələri də yəni bu barədə idi ki Allah-u Quran üçün də buyurur ki Yə qom innəmə hədil həyatı dünyə mətəun və innəl əğzı hiyə darul qaraq yəni hər bir, ə, hər bir millət, hər bir Peyğəmbər öz qövmünə yalnızca bu cür yani, dualar edər də bu cür tövsiyyələ edirlər ki Bir eymanın bölməsi hər dünya yalnız və yalnız məzmət Allahı bir, yəni həyatı əbədi, müstəqər qərar olan həyatsa, yəni axirət, yəni həyatıdır. Və həmçində peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm, yəni, bu hədsin başqa bir e, misalında, yəni başqa bir formasında buyurur ki: mən, mən "Və mən də mənim yəni dünyada olan mənim malım və mən dünya nisbətində Elə bir ki, bir kölgədə dincəlmiş bir adam kimi, yəni mini ilə geri yol keçir, bir kölgənin altında, ağacın kölgəsində dincələn kimi bir də dincəlindən sonra öz yolunu oradan yana yəni, davam edir. Bunu göstərir ki, həyətən dünyanın biz e, müvəqqəti, yəni əbədi olmadığını bilirik. Biz dünyanın yalnız yalnız ahirətə bir səbəb kimi aparıp bizə çıxaracağını bilirik. Biz dünyanın naz neymətlərinin avladıcı bir həyat olduğunu bilirik. Biz dünyanın e, böyük bir sınaq, bir siqlət meydanı olduğunu biz bilirik. Biz dünyanın Allah əqqi vədv edildiyi cənnətindən bizi uzaqlaşdırığını biz bilirik. Biz bu dünyada müminlərin başına gələn bələlərdə, yəni cənnəti qazanaq, onunla başına gələn bələlərdən xəbərdəriq. Biz bu dünyanın neymətinin yalnız və yalnız müvəqqədi bir mağzəməti olduğunu biz bilirik. Biz bu dünyanın neymətinin Allah s.ə. sevmədiyini bilirik. Biz bu dünyanın neymətinin Allah s.ə. dərgahında heç bir ağızı qədər qanədin, qənədinin çəkisi qədər dərəcəsinin yəni, hörməti olduğunu bilirik. Yəni, dünyanın Allah s.ə. dərgahında heç ağızı qədər dərəcənin qanadının dəyiri qədər yəni, də də də də dəyiri yoxdur. Biz bunları bildiyimiz halda o insanlar ki, xüsusən dindən olan, olan insanlar bütün e, var güclərini, bütün hədəflərini cənnət deyil, məhz bu dünyanı etmişlər. Onlar ahirətdən birbaşa üz döndərir, yalnız, yalnız əzəd hədəflərini dünyana tutmuşlar. Hansı ki, özləri də bütün dünyanın bu cür alladıcı bir nimət oldularını, yəni, bilirlər. Hansı ki, bir gün Abuzər radiyalların evinə bir nəfər qonaq gəlir və baxır, görür ki, Abuzər radiyalların evində heç nə yoxdur. Vədir, hey Abuzər, Ve sen evin eşyaları anı, Abz'a radiyallahu anı deyir ki, bizim başka bir evimiz var, bir ev eşyalarımızı oraya göndermişiz. Bu insan biraz dikket yetirir, sonra dair deyir ki, yok el bu dünyada sen burada yaşıysan, sen hökmək ve bu evdə fəz eşyalarını yani elde etməyin lağbubdur. Onda Abz'a radiyallahu deyir ki, bu evin yersi bizde burada çok kalmağa ah, yani söz vermiyor. Yani ne baktığarlarını bizde bilir miyən, yani her an bizi buradan çıkara bilər. Və eyni zamanda bəzi saliflərin evinə gəlirlər və onların evlərinə göz gələn sonra deyədilər ki, sizin eviniz elə bil ki, evi yəni, evi bilir ki, köçən bir evi oxuşur. Yəni, çoban həyatı evi oxuşur. Çünki bilir ki, çobanlar köçən həyat yaşayır, özlərin əsrəni evləri də bilmir hardadır. 3 ay buradırlar, üç ay buradırlar, üç ay buradırlar. Və bəzi saliflərin evlərinə girəndə və görəndə ki, onların evləri bu cür köç evinə bənzir, və De onlara deyərdi ki, similə ilə bir köçəvinə bənzər. Bir xeyir köçəvidir, amma evimizə gələnimiz dərhal qəbulu. Yani yəni evimizə nə gəlirsə, onu dərhal qəbulu. Və həbsin Əli ibn Əbu Təlib rəziyallahu anhu deyərdi ki, "İnne dunyaka qabirda halat mudbiratan və innal axirata qabirda halat muhbilatan və li kullin minhumā banūn, fə və lā takun min abnāi d-dunyā, fə inna l Əli radiyallahu anhə deyirdi ki, həyətlə nə deyir, dünya adamına artıq üz döndərir, yəni dünya üzünü döndərib gedir. Ahirət isə artıq sənə, üzün sənə döndərir. Yəni hər bir şəxs, əgər e, dünyaya doğulan körpü uşaq, o nə deməkdir? O artıq dünya ona nəyə də ki, bu il, bu an, bu saniyə dünyaya gəlib, ancaq doğulduğu gündən dünyaya neynir? Özündən zəqlaşdırır. Hər bir şəxs dünyaya gələn insan, Artıq dünyaya gəldiyi anından dünyadan eləyir, uzaqlaşır. O dünyadan hər adım uzaqlaşdıqca, hər saniyəsi, hər anı dünyadan keçdikcə, o dünyadan eləyir, uzaqlaşır. Və dünyadan uzaqlaşdığı halda da ahirətə eləyir, yüzü ahirətə gedir. Və Əli İbn Abuzay qarabiyalar deyir ki, artıq bir dünya arxasını söndərib gedir, yəni yüzlə öndərib gedir. Və axirçi üzü sənə tərəf gəlir və deyir hər iki dünyanın da bu axirətin də bu dünyanın özünün övladları var. Və deyirsiz axirətin övladlarından olun. Dünyanın övladlarını olmayın. Və deyir bugün gün deyir əməl var, hesab yoxdur. Sabahsa hesab var, yəni əməl yoxdur. Və bilinəm tələbimin heyətində bu cür hikmətli yəni sözləri çoxdur ki, hər kəlləri dəyərli sözlərdir. Amma adam çox kəsilənlər ki, e, bəzi e, raqiz toplumu Görürsən ki, bu cür səhi rivayətlərdən istifadə etmirlər, məhz uydurma rivayətlərin istifadə etmirlər. Hansı ki, uydurma rivayətlər əslində Əli ibn-Abu Talib, Həsən Hüseyin və başqa imamlar deyilənlərin dərəcəsini qaldırmır. Əslində, onlar o cür iftiralar atmaqla imamların dərəcələrini sağlar. Əli, Həsən radiyalan, Hüseyin radiyalanın dərəcələrini sağlar. Bu cür səhi biz səfərlərlə hər bir əhli sünnə ictihad özünə əhli sünnə ictihad elən şəxs, Əli rədiyəllahu anhu, Hüseyn rədiyəllahu anhu, Həsən bu cür, yəni sözlərlənm istifadə edir. Və bu da ə, ə, Əli rədiyəllahu bu nəsihəti də birbaşa onu göstərir ki, yəni sən artıq dünya dolğun vaxtlar, artıq sən, artıq sən dünyadan uzaqlaşırsan. Bax, nə sənin indi doğmusan. Və belə bir halda sən deyir, axirətdən möhkəm yaşa. Ya yapış, yəni gələcəklərdən yapışma. Sen bilirsen ki dünya geler, gelerdi. Hepsi herkes bilmiyor ki bugün dünya gelen uşağı 10 ile 15 ile böyülecek yoksa yok. Nerede gözümüzün şahitlerinde olup ki ne kadar kardeşlerine evlatlarına bugün dünya gelip, 200 kine dünyasını değişir, 1 ay dünyasını değişir, 2 ay dünyasını değişir. Müeyyem bir yaş hayatına gelip satırlar. Nə belə qardaşlar olur ki, ömrünün gəncəsənə dünyasını dəyişib. Yəni, heç kim, heç kimə caminət verməyər, verməyək ki, onun ömrü 60-60 il yaşayacaq. Aydındır. Və yəni, baxın, əgər biz bu dünyanın müvəqqəti olduğunu bilir isə və ahirətin əbədi olduğunu bilir isə, məhz biz əbəddən, yəni, möhkəm yapışmalıyız. Ona görə, bəzi e, hikmətli yəni, insanlar qeyd edirlər ki, biz, biz o, o cür şəxslərdən təəccüblənirik ki, Onlar üz döndərəndən möhkəm yaxşılar. Üzü sənə tərəf gələndən yapışmırlar. Hansı ki, e, əbədi şeyə qoyub, müvəqqəti şeydən yapışırlar və e, əvəzən, yəni üzlərini yəni yenə döndərlər. Və bu həqiqətən də Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmənin e, İbn Ömərə etdiyi nəhsət ki, yəni sən e, dünyada elə ol ki, elə bil yəni e, sən, yəni qəribsən və yax da yox olub keçənsən. Bu iki növ ümmiyyə ilə zahidliyin yəni növlərinlə. Və şəh ki, odur ki, öqtüb keçən qaribdən zahidliyə birəz üstündür. Çünki qarib odur ki, qarib insan odur ki, o insan gəlir və özünə yer məkən eləyir. Üzdür, e, tam yerləşməsə də, yəni yerli adamın kimi evi eşi olmasa, amma nə qədər olmasa, bir yad yerə gələn işindən gücünə nasıl olaraq özünə ev eşi axtarır, tapır. Yəni yerli adamdan aşağı olsa eləyir. Amma yolunu öqtüb keçən insan isə, O, yalnız və yalnız müəyyən bir yükünü götürür ki, o yük öz yolunu, yəni nəsafəsini, səfəyini yana başarılırsın. Və bu baxımdan da yolunu ötüb keçən e, müsafir olan insan ə, qaribdən, yəni zahirliydə qaribdən, yəni qarib olan insandan üstündür. Və Peyğəmbər salıqdan bu cür hikmətli, yəni sözü istifadə etməsində həyətlə də böyük ibrətlər var. daha hamı bilir ki, qarib və yolunu keçib insan, bundan ikisi də, yəni, Hət ayrı-ayrı insanlardır və eyni zamanda da bir bilinə oxşarlıqları var. Bir bilərin oxşarlıqları ondadır ki, qarib bilir ki, bir ay, iki ay, üç ay, bir, iki il yaşayacaq, sonra hətçıq edəcək? Öz məkanına, öz vətənə, elinə, o baxına. Amma ə, bu artıq yerli adamların artıq zahidliyi də daha üstündür. Amma ikinci qüsim isə bir istəbirləcə olunur, ötən insan, yəni, müsafir olan isə bu qaribdən dilsin. Çünki o, ə, müsafir, Yalnız və yalnız, əgər kimsə həddə gedirsə, ümrə gedirsə, bu, bu misalı daha tək alınaya bilər. İnsan özünə orada bir aylıq səhərə çıxır, həddə gedir. Özünə nə aparır? Məqələr bütün mülkünü aparır, bütün var dövlətünü aparır. Yox, o insan nə aparır özünə? Ancaq onun istifadə elə bilər, libasları, ancaq özünün ona e, yol məsəfi olan miqdara aparır və onun da o insan nəyir? Səhərini gedir, başa vurur və qayırır. Ha, bu, onun üçünə artıb, böyük bir ibrətdir ki, o insan artıq, yəni, Allah əsbəndələ, yəni, hədrin ibrətlərinə biridir ki, Allah əsbəndələ, həmən insanı dünyada nəyə çağırır? O səfərin müqabirəndə zahid olmağa çağırır. Əgər sən evdən hədrə getdiyi müddətdə, yəni, bir aç səfə müddətində apardığın əşyalar sənə yetirsə, deməli, olmaz sənə yetir. Qalanları nədir? Qalanları artıqdır. Əg öz və hərclər sərf elədiyi məhsətlər var fikirlərsən ki, qoyun, kəsinə eləyəm, orada qalma yəni ümək, içləyəm, hədiyyələr var, hamısını hesabdan sonra müəyyən bir məbləq elədi, deməli, o sənindir. Qalan nədir? Qalan sən ki, nə artıq. Əgər bu ibrəti insan dərk ala bilirsə, insan bu ibrəti dərk eləyə bilirsə, deməli, o insan həqi, həqi, zahidini şifətlə nail ola biləcəkdir. Yəni, İnsan bu dünyada işləməsindən, qazanmasından, əlində keçən var dövlətlərin aslı olmayaraq, evindən miniklərinin aslı olmayaraq, qazandığının aslı olmayaraq insanın neçə nəbətini var? Bir dənə. İnsan evində eşinin aslı olmayaraq, bir dənə başını, bir dənə bəcəsə bir gündə niçidən yerə boya biləcək yalnız bir yerə. Əgər insan miniklərindən aslı olmayaraq Buradan hər həyata getmək üçün ne sənə miniklə gedəcək? Yenə də bir dənə. Yəni, bütün bu, e, sən bütün bu, e, əgər bu cür qayda ilə baxsan, görəsən ki, insanın o bir dənədən, dənədən dənə artıq olan şeylər nədir? Həqiqəndə artıqdır. Və həqiqətdə düzdür. Onlar e, bir növ, heç kim deyəməz ki, haram bir şeylə məşğuldur. Bir dənə adamın bəhşiniyə var, haramsılıq eləyib. Bir insanın 10 dənə maşını haramsılıq eləyib. Yox, səbək o da haramsıqdan getmir. Söhbət burada qiyamət üçün onların sən heç tür fayda vermədiyindən gedir. Qiyamət isə sənin evlərin gözün qabağına gələcək. ondan on 15 il, yirmi 30 sene mini, il, falan-falan şeyləri. Və sən görəcəksən ki, sən eləyə bilərdin bunu falan qardaşa, bunu falan qardaşa, bunu falan qardaşına etsəyə getsin, bunu çıxara gərsən, bunu, bunu yapana eləsən, sən onu eləmədin. Və qiyamət dirsən o əməllər hansı ki sənə bu dünyada fayda verə bilərdi. Allah yolunda səxvetseydin, onlar qiyamət günü Haqq hesabdan sonra sən onu necə qazanmışsan? Hallar ki, olsa haram. Əgər onun hallarlığı tam ispat olunandan sonra onlar toz olub yerə gedəcək. Toz olacaq, sənin e, xeyl tərəzvə etsinə qoyulmayacaq. Hətta o halal olsa belə. Anki bir gün a, Peyğambər səlsən öz elində qoyun kəsir. Çünki sünnədən neçə qədər insanın ailəsi var, qoyun kəsində ailəsin adından kəsir. Çünki Peyğambər səlsən həmişə öz ailəsin adından kəsir. Və Peyğəmbəsən bir gün qoyunu kəsəndə hamı sınfa eləyir. Hamı sınfa eləyir, bir dənə baş ayaq qalır və dir, Ya Eşə, e, dir, nə qaldı orada? Dir, Ya Rasulun, heç sənə qalmadı. Bizə başı bir dənə başlı qəyə qalıb. Dir elədir, Ma Eşə, bizə bir əyaq ilə başlı qalmadı. Necə, Ya Rasul, bədən heç səhə yox, bir dənə başlı qəyə qalmadı. Dir, Ya Eşə, bir qiyana üçün bizim kəsimiz qoyun gələcək, amma onunla başına dəyaq olmayacaq Və bu hədis onu göstərir ki, birbaşa olaraq müsəlman, yəni hər bir əməlində çalışmalıdır ki, müsəlman çalışmalıdır ki, hər bir əməlində Allah subəqələnin yəni, razılığı ilə o əməli yerinə yetişir. Yəni ki, onun elədiyi qiyamət günü boş put olub onun özlə yəni, qaytarılmasın. Və Peygamber səsən burada deyil etdiyi kimi, yəni yolunu ötər insan və hər bir şəxs bilir ki, yəni yolunu, əgər dünyanın insan, yəni yolunu ötəri insan, misafir insanın yolu kimi nəzər alırsa, o insan dünyadan yalnız və yalnız səfər müddətində, ə, istər oteldə, istər habəsə, qonaq qalıb, öz səfərini başa çatmasını ötürü istifadə elədiyi müddətdə, Bak, həmən dünyadan o cüz miqdarıyam istifadə elə mə çalışmalıdır. Nəcis peyğəmbər bildirir ki, yəni müsafir insan dünyada ağacın kölgəlində, kölgənin yolunu təqib edən bir müsafirə yəni bənzidir. Yəni insanın dünyada olan yaşayışı bir misafirin, bir ağacın yəni kölgəsində qaldığı bir miqdar, yəni qədərdir. Və İbn Əmr rəziyallahu anhu səhabələrin içində, yəni təqiyy idi. Hansi İbn Ər-Rədiyəllahu e, fəqih sahabelərdən olduğundan və İbn Ər-Rədiyəllahu bu həccə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin e, başa salmaq istədiyi üçün başa düşmüşdür. Və İbn Ər-Rədiyəllahu sonradan Peyğəbə həccini qeyd edəndən sonra qamuta təklif edərdi ki, əgər sən axşama çatdınsa, yəni səhəri gözləmə. Əgər sən bir səhərə çıxdınsa, yəni axşamı, yəni gözləmə. Yəni əgər sən Allah E, dininə iman gətirmişsənsə, ahirətə iman gətirmişsənsə, sən dünyanın deyil, ahirətin övladlarındansan, ahirəti e, gözləyən, ahirətin canıqsan, ahirəti ki, sən mümin qullarındansan, qullarındansansa, onda sən öz əməllərində bir əməl əgər indi etmək istəyirsənsə, sən o əməlini sabaha saxlamaq və sən unutmaq, əgər sən Allah səni bu axşama Ə, axşamı yetişmişsənsə, bu axşamın əməllərini sabah səhərə saxlamaq. Çünki sən bilə bilmərsən, sən səhər, Allah subhanətə alanın bu ə, açdığı səhərə, bu ə, sələtin, sütün qopduğu səhərə sən yetişəcəksən, yoxsa yox. Çünki bəzi insanlar var ki, öz əməllərində çox vaxtı bu ünün işini, yəni sabahı saxlayırlar. Əgər sən tutarım ki, evində kasıba beləcəyi səhərdən varsa, zəkatın varsa, Ə, bu gün edəcəyin salih əmel varsa, məsələn, tutun ki, ə, sən bu gün hansısa bir namaza məsəl etmək istəyirsən və hansısa bir səhərdən getməliyəm. Deməyəyim ki, səhərə gedərəm. Zöhrə yetişməyənsənsə çalış əsərə yetiş. Əsərə yetişməyənsə çalış məğribə. Yetiş. Məğribə yetişməyənsə çalış İşa namazına yetiş. Yəni bu gün o niyyətində olan əməli çalış yəni yerinə yetir. Əgər sən bir xəstənin ziyarətini ola bilməyəmsənsə, sən ə, çalış Heç olmasa, e, heç olmasa həmən o əməlin müqabilində başqa bir xeyirli işlə məşğ Yəni o e, niyyət eləmək istədiyin əməli, yəni sabah saxlamaq. Və eyni zamanda da səhər. Əgər sən Allah subhanələ səhərə çıxarıbsa, sən o səhərin görəcəyi işi, yəni axşama saxlamaq. Çünki Həsən Əlbası və həmsində İbn Məsud radiyalarının məşğud, yəni gözəl nəsiyyətləri var ki, onlar deyərlər ki, ey Adəm evladıq, Günlər səndən bir hissədir. Hər gün bir gün ötlükdə səndən bir gün qopuq gedir. Yəni bu o deməkdir ki, insanın ömrü əgər 60-70 ildirsə və hər, hər ili 365-365 günə vursaq, bu təxminən filan miqdar qədər yəni, gün edir. Yəni bu o deməkdir ki, Allah spantalanın sənin əzələ yazdığı ilin günləri bu qədər miqdardadır bu həmək o bir hə, gündə hər bir gün səndən ötüb keçdikcə, səndən artıq bir hissə qopub gedir. Yəni, sən e, yoxluga gerib çıxırsan. Yəni, sən tədrizən ölümə yaxınlaşsan, əbədə həyata yaxınlaşsan. Və əgər sən hər gün o əməldə, hər gün səni ötüb keçən əməldə Allah subantalların tərqihəna, Allah subantalların görüşməyə özünlə bir salih əməllər apara bilmirsənsə, Onda həmən gündən heç vaxt öz xeyrinə sayma, həmən gün öz əleyhinə sərf et. Edibib məsum rədiyallahu anhu deyirdi ki, o günə şəhət dilənim gün üzərimə çıxar və mən hə həmən o günəşli gündə, yəni həmən o gündə Allah subhanəhu və təala onun e, Allah subhanəhu və üçün günəndən daha çox əməl etmə səyidən bu gün mən həmən gün özümü əleyhinə səyahətim. Leyhinə yox, əleyhinə sərf. Yəni həmən gün onun üçün xeyrinə olmayan, yəni bir gün olurdu. Məniki bəzi sələflər يا لا شيء من نغما غف تحدث نفسي اني اصيد بمنه باسر البلاد يا اخي biz her gün yatanda heç vaxt yuxuya gedə bilməzdik çünki hər dəfə öz nəfsimizi danışdırardı ki biz inda eləyəciz bir gün də eləyəciz və həmçində Habib Abu Muhammed Yusuf Yusuf kul yom bimayusi bi al min tahsilih Və kənəyək ki, kulləmə əsbəhə və əmsə fəsûlət əmrətəhu ən bükəyifə qalət, yəkafu vəllləh əzə əmsə lə yusbhür və əzbəhə en lə yumsiyə. Ve Habib Ebu Muhammed, yani bu meşhur serəflərdəndir. Bu, hər dəfə e, insanları, e, canazə, nədə ki, ölüm ayağında insanları nəhçət edirlər, tövsiyə edirlər. Hanzı ki, e, insan sünnetəndir ki, Kimse cənazəni yursa, yanında diyanlara nəsihat etməli. Yəni hər cənazəyə yuyulanı nəsib edilir ki, bax bu dünya fani Biz bunu yuduğumuz kimi, kəfənəldiyimiz kimi, bunun yerinə biz də ola bilərik. Bu onun növbəsilsə, bax mənim, o bizim, sənin növbəndir. Yəni bu bir nəsihati həmən ki Həbib Əbu Mühməd həm şeytə insanlara təfsil edir. Və və hər dəfə də səhər və axşam o ağlayardı. Səhər və akşam olanda bağlayardı və onun yoldaşından sorusurlar ki, bunu ağladar nədir? Hansı səbəbdir ki, bunu ağladır və yoldaşı deyir ki, vallahidir o qorxur. Hərdə və deyir, səhər asırları qorxur və akşam olanda bu insan yani, bir qorxur. Və Əbu Bakır və bir gün e, Bakır o da e, onun da məşhur çözü var ki, buyurur ki, İn istətəə əhədəkum əllə yəbid illə vəhədə indərə atı فَالْيَفْأَلْ فَاِنَّهُ لَا يَذْرِ لَعَلَّوْا اَنْ يَب۪يتَ فِي اَهْلِ الدُّنْيَا وَيُسْوَى فِي اَهْلِ الْاَخِرَةِ Bakır el-Muzani, rəhməllallah, hemşe öz köşəlini qeyd edərdik ki, sizdən biliniz eğer bağlasa ki, yakmamışsan da bak onun yer vəhciyəti, ehdi, nəsiyyəti başının altında olsun qoy iləsin. Kim sizdən biriniz bilmez ki, o bu dünya ehlinde yatağa, səhər asaç artıq ahiret ehlind Yəni, o, səhərə sax çıxmaya bilər. Yəni, əgər bir insan hər gecə yatanda heç kim zamanət vermir ki, bu insan səhərə nə olacaq? Salama çıxacaq. Yəni, əgər hər, sizdən münis, hər gecə yatanda onun vəhciyyəti, onun nəqciyyəti, onun təzsiyyəsi onun başının altında olsun. Çünki o, bilməz ki, o, bugün gecə yatıb səhərə yəni, çıxa bilər, yoxsa yox. Və kənə uveysun ilə qilə ləhu qeyfət zəmən aləq qalb. كيف الزمان على رجل إن أنت ظن أنه düz bu təbiinlərdən olub daha doğrusu hədis elminin əsasən uvesqalqarni mukhadram sahibi çünki o peyğəmbər sallallahu sə. əleyhi və səlləmin yəni dövründə yaşadı ancaq öz anasına etdiyi iyilikin zibatına peyğəmbər sallallahu əleyhi və Və o gəldi Peygamber səhərinin şəhərinə çatanda, artıq Peygamber səhərin gözləri yani yummuş. Ona görə İbn-i Həcər Rəhəmələ deyil ki, Tədən yəkunə sahəbiyyən. Yəni, çox az bir vaxt qalmış, an qalmış ki, uveysəl qarının, yəni sahəbələrdən olsun. Və ona görə o, e, valideynə itaat etdiyinə görə, e, valideynə yani, ə, xidmət elədiyinə görə Peygamber səhərinə e, gəlib yanında iman gətirə bilməmişdir. Və üvvəsəl qarjilə sorsarlar ki, yəni bu zaman sənin üçün necədir? Yəni, sən necə yola geysən bu zamandan? Deyər de ki, necə sorsan ki, bu zaman necə zamandır? Yəni, zaman, o insan ki, əgər bu zaman olsun üçün necə ola bilər ki, insan geyərini yatır və zənn edir ki, səhərə çıxmayacaq. Və səhər yatır və zənn edir ki, axşama sax çıxıca bilməyəcək. Və dünyasını dəyişəndən sonra bilmir, o nə mücələyəcəklər zənnətlə, yoxsa deyil, yə yani, bunu göstərir ki, hətta sələfilər, hətta sələfilər bu cür e, əməllərdə onlar e, dünyanın, e, dünyada səhər və axşamı ayrı-ayrı hökmdə görərdilər. Yəni səhərin üçün axşama saxlamazlar və axşamın ibadətini əməli yəm yani, səhərə, yəni saxlamazlar. Və həmçində İbn Ər-Rəbi dilənə buureci: "Sən diz dünyandan bir e, xudnüsən hədəqə li naradək və min hayatika li Bir, öz sağlamlığından, öz xəstəliyin üçün istifadə edib və həyatındansa ölümün üçün yəni, istifadə edib. Yəni, əgər Allah s. insana bu dünyada bədən sağlamlığı veribsə, gözəl, qüvvətli, nəşəb bədəni varsa, o nə qədər ki, bədənin sağlamdırsa, o hansı ibadətlər ki, insan gənclər daha çox ibadəti yerinə, yerinə yetirə bilirsə, Həno bədəni sağlam olan insan öz bədən odur sağlamlığını Allah görə istifadə etməyə çalışmalıdır. Bəziləri bədəninin gücündən, qüvvəsindən, Allah Subhanahu va taala verdiyi cismin möhkəmliyindən Allah Subhanahu haramlarında istifadə edirlər. Allah sənin dilanı aşmaqda, zinalarda, şərəfsizlikdə haram-haram növlərdə, istər idmanı, istər başqa növlərdə öz bədənlərin Allah s.ə.v. sağlamlığı məhz o haramlara sərf edirlər. Ancaq Allah s.ə.v. verdiyi o dəsər, o möhkəm zantalı, o möhkəm bədən məhz Allah s.ə.v. Ibadətində, ibadətində sərf olunmalıdır. Və unutmaq lazım deyil ki, insanın bir gün həmən bədənində olan sağlamlığı Allah s.ə.v. izni ilə bir vaxt onun xəstəliyinə, bədənin xəstəliyinə, cəhəsindən gətirib sağacaq. O insan o vaxtı öz sağlam bədəndə e, o idrar edə biləcəyi əməlləri tərk elədiyinə görə insanın bədəni zəif, xəstə, ağrılıq olan hallarda insan o vaxtlarda artıq hər hansısa bir ibalətə yerinə yetirəmək istəyəcək. Hansı sağlığında olsun heç bir maniyə olmaz onu yerinə yetirmək, məs. insanın onu eləmədiyinə ötürü öz xəstə, yaşında, öz yaşlı yaşında xəstət dəhsədiyilə yerinə etmək istəyəndə o dəhsət ona onu imkan verməyəcək, ona mani olacaq. İstər oxu olsun, oxuma olsun, istər sarılama olsun. Çünki bugün biz qabdavanıq. Bugün bizim zihnimiz, qavramamız, görməmiz, bizim eşitməyimiz ən mükəmməl səviyyələdir, ən gözəl səviyyələdir. bizim biz oxuduğumuzu heç bir şəhsiz, zatsız qavraya bilirik. Bugün biz eşitliklərimizi həyh, heç bir akarats Kimsəsiz biz ona eşitib, dərk edə bilik. Bugün biz eşitliklərimizi beynimizdə şüurmuz analiz edib qalda e bilirik. Ancaq nə vaxtsa bizim sağlam olur, sağlamımızı itirsə, xəstəliyə doğru geçsə, qulaqlarımız öz eşitmə qurbəsini itirsə, gözlərimiz öz görmək qurbəsini itirəndən sonra biz artıq Quran-ı kərimi əlimizə aldı oxumaq istəyəcəyik. Biz Quran-ı kərimi eşitmək istəyəcəyik biz Quran-ı kərimi yaşamaq istəyəcəyik, ancaq bizim bədən salamız ona imkan verməyəcəyik. O sünnət əməllər üçün hansı ki, kullar, o sünnət əməllərinin yerinə yetirməyə də oturup fikirləşirlər. Sünnətdir, eləsən olar, eləməsən də olar, onu tərk edir. Hansı ki, o qul əgər dərk edəcək ki, Allah ona verdiyi müəyyətlər əbətsizdir, hətta əməl, həmən əməl sünnət olsa belə, Məgər həmən əməli icra etməkdən ökür, insana küçiləşmək deyərmi ki, bu sünnət yoxsa vacibdir xeyr? Çünki insan tərk eləsə ki, o həmən sünnət əməlini Allah s.ə.q. onu əvvəlsiz verdiyi nemətin müqabilində, şükür əvvəlsizdən Allah s.ə.q. bunu yerinə yetirirsə, o qur heç vaxtı əməli ayırmaz. Bu sünnət yoxsa vacibdir. Bu sünnət eləməsəm də olar. Çox vaxtı görürsən ki, sünnət namazlarınca ama tərk edir sünnət orucularını tərk edirlər, sədəqələri, sünnət sədəqələri tərk edirlər, amma unudurlar ki, unudurlar ki, o insanlar əmərləri tərk etməklə nə baxsa o insan, o bədənində olan gücünü, qüvvətini itirəcək, o insan nabili orucu tutmaq istəyəcək, çünki insanın başı gözə qardırsa, insan əyağının get-gedə dəvrə yaxınlaşığını hiss edir, insanın bədənində olan, başında, yüzündə olan qara tüklər, ağ tüklərə çöləndə insan artıq Allahın qorxusu qəlbinə girir. O artıq ölümün ümumiyyəndələrini, elçilərini, səhvillərini öz üz yüzündə görür, başında gözündə görür. Və bu vaxtı insan artıq çalışır ki, salih əməllər etsin, nafil oruclar tutsun, nafil ibadətlər qılsın. O istəyir oruc tutmaq, amma gün ortadan oyuna tuta bilmir. Orucun pozur, bir sünnətdir, yaş imkan vermir. Məəddə daxil təlim imkan vermir. Baş düzəlləmələri, dağrıyanları, başqa bir xəstəliyə imkan vermir. O, ocaq istiyi sünnət namazlarındır olsun. Ərzan verin, istəyir, dursun, namaz edilsin, benim tam düşə bilmir. Əliq durma, ayağındakı iramatizmə, benimdəki ağrılar onu var və başqa-başqa ağırlar imkan vermir. O insan istəyir Allah yolunda sədəqi etsin, ancaq o insan kiminsə əlinə baxır, övladı nəlinə baxır. O insanın bədəl sallallarını imkan vermir ki, o insan gətsin, işləsin, qazansın, qazansın qazandığını sədəqi etsin, ancaq o insan bunu başı göz ağ olanda, bədəni güclü qüvvətli olanda, o vaxtə görə o sağlamlığını, o bədənin qüvvətini nə vaxtsa tükəndiyi tək keçsəydi, nə vaxtsa bədəndən sağlamlığını itirsəydi, o insan bu gün aməllərinə görə peşman olmazdı. Və onun İbnə Məradiyyallah nə buyururdu ki, öz sağlamlığından xəstəliyə istifadə elə. Yəni nə qədər Allah subhanalə və sənin bu bədən sağlamlığını veribsə, sən o bədən sağlamlığını Allah sənə rəğiyyətində sərf elə. Sən E tam dünyaya kapanma. Dünya senin hedefin olmalı değil. Dünya yalnız yalnız müminler için, müminler için. Ahirete kapanan hedef, hedef değil. Ahirete kapanan sebebdir. Ve ona göre dünyanın belli sebepler deyerdir ki elinde tut. Dünyanı elinde tut. Dünyanın elinde, dünyanı elinde tut ki elinden gidendi bile sen elinden sıktı. Belli zahirler ki tutma. Hangi gidendi? Yüreğe ahiret. İnfak getirir, ölürler. Dünyalarını değişirirler. İbn-i Tehmi'l-Rahmi buyurur ki Sən dünyanın malını özün altında o eşyaya ilə bənzət. Özünün altında eşyaya ilə bənzət, hansı ki sən hissiyyəndə onu minirsən. Aydındır və deyib, bunu da gəlbində eləmə, əlində saxla. Yəni, dünya malını biriyanın sonu əlində tut. Çünki dünya malını sən öz eşyayın kimi istifadə edəsən, onda sən onu, onu harəsəsən, ora döndərəcəksən. Yəni, onun sən onu minin kimi istifadə edəsən. Əgər dünya malı səni minik üçün istifadə eləsə, onda dünya malı səni hara yönələtirsən, ora sünçünəcəksən. Eğer görəcəksən ki halal, halal işlə işte iki manat qazanırsan, bunu bir az harama söndersən güya, özünsün deysən ki haram dəyək, bir az belə olsa bir on defa artıq qazanırsan, aaa artıq sen dünyanın dəyil, dünya səni o halda minir. Dünya səni ipin məsudur hər səri ola Dünya səni haramlara yönələdir. Haram meblağ kazamağı, haram dolanışılığı ölemeye yöneldi. Ona gidiyorum, temin rahmet Allah zeyd edici, yani sen deyip dünya malı senin miniğin olsun. Yani sen eşeğe kimliğe, eşeğe minik, ora bura sürmürsen, sen deyip de dünya malını öyle ispat eyle. İmşan verme ki dünya malı senin ipin nöntüsün, seni onu kazanmalardan ötürü sağa sola haramlara yönelsin. Ve her tane de, e, bu da İbn-i Ömer R. Nehse dedi ki, buyuruyor ki, dünyadan öz sağlam olsun ispat eyle. Ə, yəni, nə ki, sən sağlamsan, nə ilə bədənin güclüdür, sən onu öz xəstəyənin üçün istifadə elə ki, çünki bir gün o sənə verilən neymət, bədən sağlığı bir gündə yəni, tükənəcək. Və həmçin İbn Kemal Rəhmalıq, İbn Ömer Rədiyiləni buyuruyor ki, və həmçinin həmsin, də həyatın, həyatından ölümünsün istifadə elə. Yəni, nə Allah səhəni sənə görə dünya həyatı varsa, bu ömür varsa, sən bu ömrə müəkkəti həd qoyma kim mən 50-60 il yaşayacağım, mən ümrü eləyə bilərəm, yox, gələ, 40 yaşından sonra gedərəm, mən fuan şey eləyə bilərəm, yox, 50 yaşından sonra eləyərəm, mən bunu təyiklə beləyərəm, yox, ey, qoy bunu içdiyim sonra, bu qədər qazanım sonra, bu qədərəyim sonra, yəni sən, nə edək Allah isə sənə ömrü verir, sən o ömrü çalış, Allah yolunu itağa etsən, elək ki, çünki qiyamət günü, qiyamət günü, sən, Hemen o emelleri etmek istediğin vakti edebilmeyeceksen, çünkü artık o dünyada emel yoktu, hesap var. Bu dünyada ise hesap yoktu, emel var. Neyse, El-i Radiyallahu'nun dediği kimi. Ona göre belli sebepler müminlere dünya vahireti misal çeken de, misal çekerdi ki, bir, o zaman ki deyir, e, kafirler kıyamet günü dirilende, diyerek Ya Rabbimiz, bize bir anlık bir anlık, dünyaya kayıtma icaz edey ki, Biz öz əmərlərimizdən tövbə edib, islah olar, salih əmərlər edək, hidayətə gələk, onda Allah sonlarının dediklərini inkar edək. Və həmən sələflər deyir ki, yəni siz elə bilin ki, siz həmən insanların yerindəsiniz. Siz qayıtımı ölmüşsünüz, Allah sonradan möhlət istədik Allah sonu möhlət istəyə Siz qayıt aldı bu dünyaya, elək əmərlərinizi Allah yolunda artırın. Və Peygamber sallallahu əleyhi və səlləmin bu hədsində və İbn Ömər rədiyallahu bu məcləsində İbn Abbas Peygamber sallallahu əleyhi və səlləmə rivayet edir ki, "Nə'mətan mağdubun fihə makāhirun minan-nās əs-sahabəlfəraq." İbn Abbas rədiyallahu anh ki, "İki nə'mət var ki, insanlar onlar haqqında gəfil idilər. Necə İbn Abbas Peygəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə rivayet edir ki, Peygəmbər sallallahu anh, ki, İki var ki, insanlar o nə'mət barəsində gəfil idilər. Qədini bilməzlər, hansılardır sağlamlıq, sağlamlıq və bir də boş vaxt. Bugün insanın, hər bir insan işində, gücündə, hər hansı bir vaxtda bu, 5 ayı, 10 ayı, 20 ayı oxuya bilər. Bugün insanlar öz bədənlərin sağlamlığında heç olmazsa Allah yolunda bazarı qədər istifadə edə bilərlər. Ancaq insanlar nə vaxtsa həmin o bədənin sağlamlığını itirəndən sonra, yorban döşəyədə uzanandan sonra Bel insanlar işdə işlə məşğul olduqdan sonra artıq əməl etmək istədikləri vaxtı, özlərinə nə vaxt Allah xənal onlara nəsib etdiyi boş vaxtları gözlərin qabana keçirsələr, insanlar o vaxt o nemətlərin dəyərini biləcəklər. Boş vaxt eyni zamanda sağlamlıq. Həmçində İmam Hakimə kitabla bu elə ki اذن اطلب فان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعيذ يغتنم خمسه قبل خمسن شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك واخلاقك قبل شغلك وهادك قابل الموت موتك İbn Abbas radiyallarını dedi ki, mən Peyğəmbər salsam bir kişiyə mövizə etdiyini, ona nəhsət etdiyini çıxdım ki, Peyğəmbər salsam dedi ki, sən 5 şeyi əldə et, o beş şeyi gəlməmişsin qabaq. Hanışılardır? Buyurur ki, öz gəndliyindən, qozalığın çatmayana qədər öz gəndliyindən istifadə edir. Və öz sağlamlığından, xəstəliyin çatmığınız sağlamlığından istifadə edir. Və təqdirlik sənəb üzvə elməmiş varlığından istifadə edir və bir işə məşğul olana qədər boş vaxtdan istifadə et və ə, həyatından ölüm, ölümün gələənə qədər həyatından yəni istifadə et. Və hər tərəfdə insan əgər bu 5 dənə əldə olacaq nemətləri, bu 5 dənə fürsətdən insan istifadə eləbilsə, insan əlində çox xeyr, çox xeyir etmiş tapı tutmuş olur. 1-ci fəyzanın qoyduğu kimi öz cavanlığından, cavanlığından Öl qozulğan kimi, yəni hər anıqda insanın, e, hər anda insanın, e, nəyin ki qozalığı vaxtı, eyni zamanda aciz olan vaxtlarıdır. Yəni ki əl-ayaq tipriyal vaxtdır. Əl-ayaq özünü idarə etməyəcə etməyən vaxtdır. Əl-ayaq e, heç bir şey tutmağa qadir olmadığı vaxtdır. Ona görə Peygamber (s.ə.s) həmişə bu cür ölümdən Allah Subhanahu Dua etmiştir. bu yani o e, insanlara birinci nəticənin, birinci nəzərin, birinci təfsirinin onu edir ki, öz cavanlığından. Əgər sən cavan vaxtında Allah Subhanahu dilini öyrənə bilirsənsə, Allahla divini yaya bilirsənsə, Allah Subhanahu taala üçün ibadətlər edə bilirsənsə, oruclarla, sədaqələrlə, unutmayın ki, sər bədənin bədənin Sağlamlığın itilərindən sonra, sən artıq yaşdaşandan sonra, sən artıq yorxan döşəyə müləzim olandan sonra, yəni yorxan döşəyin sakinlərindən çönənə qədər sən artıq öz sağlamlığından, davamlığından istifadə etməyəsən. Və eyni zamanda, fənizən bu kimi, öz sağlamlığından, öz xəstəliyinə qədər və eyni zamanda varlılığından tədir olana qədər. Nə qədər Allah Subhanıla sənə qovar dövləti nəsli verirsə, Sən o var dövlətin itməmişlərin, ondan da Allah subhantadan yolunda sərf elə, və e, Allah subhantadan olan neyməti, şükrüvi, yəni daha qardır. Və eyni zamanda boş vaxtından mənşğul olana qədər. Nə qədər sənin boş vaxtın varsa, o boş vaxtından sabah Allah yolunda istifadə elə və eyni zamanda da həyatından, yəni öylənə qədər. Yəni, nə qədər ki, Allah sən sən bu dünyada ömür verib, sən bacardın qədər Allah subhantadanın ibadətində, ifadətində vaxtı və Dün gün nə vaxt ölüm səni haqqı yandan sonra sən e, bu cür e, əməllər etməyə görə peşmansılıq, yəni çəkməyəsən. Və İbn-Əmər radiyallahu anh onun bu e, tövsiyyəsi, eyni zamanda Peygamber salsan İbn-Əmər olan nəhsiyyəti və İbn-Əmər'in də e, özündən sonrakılı olan tövsiyyəsi, insanın Allah ona verdiyi bu ömürdən, yəni e, dünyada yaşadığı müddətdə insanın Dünyanın nazikətlərinə Allah naməsidir və insan bacardığı qədər, bacarıdığı qədər peş təvbe etməyə çalışmalıdır. Bir insan e, bu əməllərindən çəkinib Allah Subhanahu tövbəsini etməyə yönəlməlidir ki, çünki hani bilir ki, özdə artıq günəş özü batdığı yerdən çıxana dədə və ruh, e, insanın halqına çatana qədər insanın tövbəsi qəbuldur. Artıq heçən əməllər bağış verər və artıq insanın yəni tövbəsi yəni qəbul olmaq ona görə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və bir hədisdə qeyd ki, hər öləm insan, hər ölənin insan öz ölümündən sonra peşman olur. Öləndən sonra təşəffünçülsə geri. İstər onun salih olsun, istər fədil insanı. Və deyirlər ki, niyə görə salih? Bir ona görə salih ki, o insan artıq öləndən sonra Allah Subhanahu ona verdiyi vədə yetişəndən sonra o insan bir daha dünyaya qayıdıb öz təşəffünçülərini edə, edə, edə bilməyəcək salih əməlləri edib insan və salih əməlləri çox atmaq istəyəcək. O, fatid insan ki, artıq öləndən sonra Allah ona verdiyi vədə yetişəndən sonra o insan da istəyəcək ki, dünyaya qayıtsın və etmədiyi kövbələri etsin və salih qullarından olsun. Həfiz Allah subhanəm, dua edir ki, Allah subhanəmda bizi Dünyanın əbəli sakinlərindən deyil, ahirətin əbəli sakinlərindən eləsin. Allah sonra bizi dünyada bir müsafirin istifadə edən eləsin. Allah sonra bizi dünyanın evlatlarından deyil, ahirətin evlatlarından etsin. Allah sonra bizi bir salih əməli üniyyətimizdə çeşiddiyimiz halda Allah sonra onu bizə yetirməyə müvəfəq eləsin. Və Allah sonra şəxsi heç kəs yolundan azıb edilməz. Və Allah sonra bizi eştifadə anlə ediləsin. Və bizim Allah bilir. Və səhələdə mühammed İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.